Şəyx İbn-i Cozirə Rəhməlullah buyurur Təzəfəslə başlayır O da Şəyx indi danışır ki İblis necə Elm əhlinə və ümumiyyətlə Elm fənlərini vəsvəsələnlər Və İblis Bir dənə cahilə vəsvəsələnər İblis həmçinin Elm əhlinə də vəsvəsələyir Və İblis Elm əhlinə, vəsvəsənə daha da çox ölüyür. Çünki elmin əhlinin zəlartı gedməyi iblisi daha sevimlidir. Min dənə cahilin zəlartı gedməyindən. Ona görə elm əhlinlə çox vaxt işləyir və məsələn çalışır ki, çox vaxt ixlası ki orasın. Gəlib Rasul Sallar səni, kim elmə öyrənin ki, mübahisə eləməyə Və cəmaatı öz tərəfini çəkməyə Qiyamət günü cənnətin iyi gəlmiş ona Hansı ki 40 illik yoldan Cənnətin iyi gəlir Ona görə elm məsuliyyətdir Kim bir şey öyrəndi, ona zəmin məsuliyyət taşıyır Savaşulacaq Ola bilər elm fayda versin insana qiyamət günü Ola bilər oxuduğu elin onu cəhəndimə parsın Şeyxəmçinin buyurur ki bu məsələdə şeytan hərdən elə vəs-vəsələ verir ki açıq aydın məsələlərdə açıq aydın məsələ lakin vəs verir o məsələdə nəinki gizli məsələlərdir, qaranlıq məsələ, ağır şeytan elə hətta açıq aydın məsələlərdir, yüngül məsələlərdir vəs-vəsələ vəs verir və burada Şeyx Rəhəmi O Yəni, iblisin qarilə, yəni Quran oxuyanlara Quran oxumaq da məsuliyyətdir Ən birinci qiyamət günü Allah s.q. Quran oxuyanlar hesabı çəkəcək Və burada şeyx bu vəsvəsələnin cürbə cürnləvlərindən naşir Deyir ki, ən bir məsələn vəsvəsələndən qarilərə, iblisin O, qiraətlərdən məşğul olmaq Oturur geci gündüz, yetdirir qiraət, şaz qiraətlər, vaxt keçir, aparır, elmin sərfilir buna. Ola ki, vacib olan məsələlər qalıb qiraqlar. Və ya, məsələn, daima əzbərləmək fikir verir, daima, lakin namazın əhkəmləni bilmir. Bu, iblisin vəstəsənləndəndir. Və ya, məsələn, hətta qiraətdə, qiraətdə şirdir, məsələn, xüsusən, həriflərin məxrəclərində toxunub elməhlib əhli buna bəzi qarilər görürsən məxrəclərində çox şeylirlər, şirdirlər həddindən artıq məsələn görürsən məsələn sad hərifin görürsən məsələn hərədən gör bu sad hərifin çıxardır və ya məsələn aynı hərifin həddindən artıq şirdir Məhrizindən çıxardanda. Və biz bilirik ki, ayn ərifi oğazın dibindən çıxardır. Bu dabandan dabanından çıxardır. Ayn, belə dəhşət. Allahu akbar. Və şeytan vəsvəsəsin. Şeytan vəsvəsəsin. Bu da vəsvəsələrdəndir. Və Hasan al-Basri ona görə deyir ki, Rahimək Allah, Quran nazır oldu ki, Quranı əməl edilsinlər. Və lakin, fəqəd qirayətlə əməl etdilər oxumaqla yəni başqa şeylər əməl etmədilər düzdür Quran oxumu nazil olmaq oxumaq lakin bir də oxumaq nazil olmayıb həmçinin əməl üçün nazil edib və məsələn sonra şeyh rəfimullah məsələn qariləri vəsvəsələndən Quran oxuyanda ayrıca bunun üçün təntənəli bir şey keçirmək, ibiçmək odun qalıma abinə meclis vermək, ulan siz vəsvəsələrdir iblisin Qarilərə Bularımız vəsbəsədir Göl ki, bunlar İslamı izzətləndirilər, yüksəldirilər Aksinə, İslamı neyələ alçaldırlar Çünki bir dənən İslam yüksəlməz Bir dənən əskilərlə zav Və ya məsələn, gecə gündüz Quran oxumaq Bu da bəyənilmir çox, hansı ki, başqa məsələ bilmir sən sən Məsələn, necə dedik? adam var, gecə gündüz Quran oxuyur, namazın əhkəmlən bilmir Eybdir Aynındır Ümumiyyətlə təbii ki, ixlas olmalıdır Həmsinin vəsvəsələndən Elm öyrənir Və ya Quran xoyor ki, görüksünlər Dəhşətdir filan keç Bu da vəsvəsət Və insan özündə nəsə görmək Böyük şey Onun elə gəlir ki, bu dəhşətdir Bu da iblisinin Şəhə şey yoxdur ki, onda olmalı Dəllərdən biri deyil Həmsinin e, gəlib ki, bəs e, məkruh görüb el-məhli Quranı çox belə mahnı yoxşatmaq. O xüsusən, müəzzinlər bu saat, ev bir xanəndə oxuyur, minarədə deyanıb, müqamət deyir, ki, cəmanatın xoşu gəlsin. Nə, axıq müqamət deyir, Allah ürəmizə yaddı. O da iblisin vəsrəsənəndəndir. Ona görə İmam Əhməd məkruh görüb, Quranla belə eləmi, muğammət deməyə Quranla ee, Az qalır aman aman desin Şəhəyəcə, iblisin və səhəyəcədən Lakin Şafii, Rahim Allah, icazı verir buna Quranı biraz ee, Biraz Belə Əy, belə Hümey, bu cür belə Biraz bela, avazını oxumaq Lakin təbii ki, Şafi əgər görsəkdir, mümkünləyə deyərdi Bu da məkruxdir Elə olmaz e, Həmsinin vəsvəsələndən Quranda Qari Elə başar Şükür ki bu cəhənnəmə düşməyəcək Şükür, Qurans bəl bilir Bu da vəsvəsədir İblisin vəsvəsələndən Şükür, gələn birinci qarilər düşəyəcək cəhənnəmə Onun yövə düzdür burada Məllif, Rahiməkullah İblinci olacaq Yəni rivayət gətirir Bilməyəm, səhikdir, Allah bilir Deyir ki Bəs, Bəkir ibn-i Deyir ki, cəhənnəmdə bir dərə var Hər gün cəhənnəm özü o dərədən Allah'a sınır, istihazə eləyir, yətti dəfə Və sonra o dərədə də bir dərə qoyu var O dərə ilə cəhənnəm özü o qoyudan yətti dəfə istihazə eləyilə, gündə Allah səhəntə eləyə Vod quyuda da bir dənə e, ilan var Quyu özü dələnən və cəhənnəm o ilandan yetdi də və istihaz edirlər Allah Subhanələ Və deyir, ən birincidir Orada atacaq ilə Quran, Quran oxuyanları Subhanələ Deyəcək ki, Quran oxuyanı çağlandı ki, deyəcək Ya Rabbi, bitpələsdə kristal iddə qomusam Peyğəmbər elan eləyənləri gəlməyə şeylirsən. Deyəcək ki, Subhanallah, siz bilirdiniz də. Onlar bilmərdilər, və ki, siz bilirdiniz axıq. Bilən əzabı ağır olacaq qıyamış günə. Cahillər düzdür, onlar düzdür əzab var, kifayət qədər. Və ki, bilənlər düzdür, dəhşit olacaq. Çünki bilənlə bilməyən bir deyil axıq. Aydın Və burada Şeyh Rahimallah, iblisin Vəs-Vəsələmdən danışdı qarilərə. Sonra Şeyh Mümcə hədisə hələ nə necə iblis hədisə hələ vəsvasələr verir. O şeyx burda rəhəmlə. Elə ki, bəzi insanlar hədis alimləri dörsən səfərlər çıxırlar hədis yığmaq üçün. yığırlar. Çoxlu yol sənədlərlə, yolu ilə, sirvəz hürmətinlərla, qəribə mətnlərla hətta. Yəni hədis yığırlar. Və bunlar da iki növdür. Elə var o qəsdləni ki, səhif hədisləri yığıb, zəif hədisləri həmçinin yığıb, bəyan etsinlər və İslam ümətinə xidmət etsinlər ixlas ilə. Təbii ki, bu onlara aid döyün. Ola ki, elə hədislər də var ki, yığırlar ki, qoydusunlar ki, bu çox yığıb. Yəni vəsvəsə və bu cür olur Yəni, ixlastan keçir ə, Yəni, hədis öyrənir ki Qodisində ki, filan keçdir Xəyətdir ki, bu iblisin Vəsvəsələndəndir Və ya, məsələn Hədisin müəyyən Babına keçir, öyrənir Dərinliyə gedir, dərinliyə gedir Və ya hədis elmini öyrənir Başqa şeylə bilmir Məsələn, fikri məsələ, adi namazın əhkə olunan bilmir. Bu da şeytana vəsvəsələrindəndir. Yəni, təbii ki, insan bir şey öyrəndi, gerək ondan qabaqda bəzi şeylər var. Ta ki, məsələn, hər bir müsələman namazın əhkə olunan bilməndir. məsələn, alim əgər hədisçidir, hədis söylər, hədis namazın əhkə olunan bilmir Və təbii ki, əgər kim belə edirsə və çox şey tərk edir, hansı ki, ondan qabaq lazım olan m əgida məsələnə xüsusən. Çünki, eee, iblisin eee, vəsvəsələrindən, vəsvəsələrə daxil olub o. Vəsvəsənin altındadır. Və Ancaq e, ki məsələn Hafiz Quran biz dedik. Ana var, Quran oxuyur, namazın əhkamlarını bilmir. Bu da eybdir təbii. Və ya, məsələn əgida məsələn bilmir. Ümumiyyətlə, hədis insan həmçinin iblisin vəzifəsələrindən hədisçilərə hədis oxuyla əməlləmirlər. O da vəzifəsələrdəndir. Xüsusən o hədisdəyir ki, bunlar əməlləyə bilərlər. Amma o sən taviyyətindən yəni, çatmırsa, taviyyətindən çoxdursa, yəni, gücün çatmırsa məzi məsələlərə, Dəbii e, e ki, Allah səhələtlə sənə məcbur edəməyir. Müsləman gürür çatan qədərə qərək ibadə etirə. Allah səhələtlə buyur ki, Fəttaqullaha məs tətatun. Allahdan gürür çatan qədər bacardığınızda qorxun, təqval olun. Həmçin peyamber səllələri səlləm buyurur ki, e, e, e, e, e, e, e, e, əgər bir şey əmr etsəm, ona gürür çatan qədər əməl edin. E, Həmçinin də hədis vəzifəsələndən hədisləri oxuyub əməl etməmək. Bu da iblisin vəzifəsələndəndir hədis oxuyanlara. Əməl etməmək. Ümumiyyətlə, əməl mühümdir. Qur'an oxuyan gələyə əməl etsin. Həmçinin hədis oxuyan da gələyə hədisə əməl etsin. Yoxsa birinci, əməl etməsin, yaddan çıxacaq. Ona görə vəqiqə gəyə ki, və istəyirəm hədis əzbərliyim dedi ki, Rahimə əməl et hər bir dənə hədis əzbərliyindən sonra əməl et, o hədisə əməl et o cərəzbələcəksən, əgər hədis əzbərliyimi istəyirəm, əməl et və əməl ə, yaddan çıxanma qoymur mən ki, hədisin ümumiyyətlə həm ayəni, həm ə, bir fikir məsələni və səyirəm və hədis oxuma alanda öl aydın dəyir, geri əməl O hədistən sabab gəlməyəcək və təbii ki, şək yoxdur ki, ixlas olaya gələyir ki, öyrənsən ki, bəs ə, Allah üçün və biz dedik ki, Rəsul Səhəm buyurur ki, kim bu elmi öyrən ki, mübahisə eləməyə və cəmatör sənabını çəkməyə qiyamət kimi cənnətin iyi gəlməyəcək ona, hansı ki, 40 illik yoldan gəlir, iyi. Ona görə ən birinci ixlastıdır, təbii ki, ixlastsız da ümumiyyətlə elm öyrənmək başqa şey üçün iblisinin vəsvəsələrinin altında doğadır. Və sonra Şeyh Rəhmin Allah necə fətihlərə, yəni fiqq alimlərə vəsvəsələ eləyir, yəni iblisinin fiqq alimlərə vəsvəsələ eləməyir və inşallah qalsın gələn dərsimizə, Allah bilir. Davam edirəm, yəlxəndirəm, təlbisi iblis məlifidim. Şeyx Rəhminullah hizrətin 597-ci indirə və fəqdir. Və sonra Şeyx Rəhminullah buyurub, zikr-u aləl-fuqaha. Fəkihlərə şeytan və səsələri. İblisinin vəstəsində, iblisi tanımaq mühimdir, həll bir müsəlman çoğun Çünki düşmən ən birinci düşmənlərdən biridir Və müsəlman görə ən birinci daxili düşmənlə tanıyaq Bunlara qalib gəlir Və eğer daxili düşmənlə qalib gəlməyəksə, heç qalib görünməz Qalib gəlisə, faydası olmayacaq Bu daxili özü məhviləcə Ona görə Şeyh Rahmıla Gəsikir və çöz, Başlayır Bir-iki nəfiri gəni sonra Alimlərdən başlayır Alimlərin vəstəsələri Və göstərir ki İblis Neinki cahili vəstəsəliyir Hatta alimə də Ona görə İnsan onu tanımalan birinci Və Ən birinci Onun vəstəsələrindən özün qorumalıdır Və elə bir İnsan yoxdur ki, ona vəsək eləməsin Öyle Elə insan yoxdur Öyle şey yoxdur ki, vəsək eləməsin Allah Ülüs piyamətəcə Allah Müslümanın birinci gəriyə onu tanıyan Burada Şeyhman Allah buyurur Təqiylərə, təqiyyəni Fiqq alimlərlə <gülüyor> Fiqq, çünki fiq Kəliməsi əqidə üçün deyilir Əqidə üçün ya ümumən din üçün Necə? düzgün başa düşməyə də fiqh deyilir. İbn-i İbn Abbas üçün, radiyallahu aleyhəmət üçün, dua eləyə ki, Rasul sellem, o vaxt ki, dua ki, onun təfsiri bəyənlər və dində fəkih et. Fəkih, yəni başa düşən düzgün. Həm dində əqidə də fiqh deyirlər. Onun görə, Əqidə kitabını yazanda adını qoyub Fikhül-əkbar Böyük fiqr, böyük fiqr adlandırıb, əqidiyyədir, fiqr deyilir. Burada şeyx təbii ki, Allah o fiqr alimləri, hansı ki o məhzəb məsələlərində ki, danışırlar xüsusən fiqr məsələlərdən, dastamazdır, namazdır və s. -ara. Onlardan danışır şeyx, onların və səsələndən. Və deyirik ki, ümumiyyətlə, qədim zamanlarda şeyx, Allah buyurur, İnsanlar soxlar, Quran, sünnəyə çox istənab edirlər, əzbərləyirlər, əhkəmlərini öyrənirlər. O lakin, axır ged-gedə insanlar başladılar zəifləməyə. E, Danışmıyor, danışmırlar, sakin. İnsanlar başladılar zəifləməyə. Və başladılar Quranın aya və əhkəmlərin fikir verməməyə. verməməyə və xüsusən bəzi ayə əhkamlarda diyanmağa, yəni, o ayələr şübhəli əhkamlardan danışır və hədislərdən çox şərhlənməyə hədislərdə və hədisləri tam oxumamağa, ayələri oxumamağa. Bu başqalar hansı məsələn fikri məsələdə ondu Və bu da təbii ki, yaxşı nəticə vermədi. Və gətirdi, çıxardı məsələn zəifliyə və zəifləməyən başladı İxtilaf düşməyə ki, O vaxt ki, dəlillərə hamısını bilməməyə Quran sünnəni Tam bilməməyə Gətirir, nəyə çıxardı? İxtilafa O anlamda Və sonra şeyh başladı Deyir ki, Rahimullah başladılar Elə məsələlərə toxunmağa ki, heç gəlməyib Quran sünnəyi, valdınmıdır Ona görə fiq alimlərinə baxsaq Məsələn, kitablarına Elə məsələlərə heç olmacaq əslən Yəni, qarışıblar, otur, fikirləşiblər, fəlsəfə qarışıb, hər şey, otur, fikirləşiblər, məsələn, havada olanda necə namaz qılmaq, okyanın çində daslamaz necə almaq, və ya, məsələn, türk-özüb, elə məsələlər ki, ki, orada məsələlər fikirləşiblər, həll eləyirlər, qalıb, rəyizətəcə bənzəyir, kimiya cəzə ilm çıxır, həll eləyə istəyirlər. Və şeytan bu qatıdan geriz olaraq və belə əqidə və s. başladı zəifləməyə və həmçinin elm təhsiri də zəiflədi elmi məsələlər Quran ə, ümumiyyətlə elm başladı öyrənməyə insanlar özdən göstərsinlər və ya mübahisə eləməyə sizən təkiklərdə bu çox deyir gözlən fiqh kitablarına baxanda mübahisələr çox deyil. cavablar, bunu cavab edir bu buna, buna biz bəzilər ixilaslar, bəzilə Qoydus, nə işə, mən çox bil, yana, və ya Mən sual verdim, mən cavab verinmədi Və ya, məsələn, mən dəhşətdi, və sayram. Yəni, şeytan belə məsələlərin Qaplanıdır, demək olar həmçinin soru girdi qiyas məsələlərinə Yəni, qiyas çıxdı ortaya, qiyas Başladılar müqayisə eləməyə Yenə ayələri tam baxmamaq Hədislərə tam baxmamaq Səhi, zəif hədisi fəqləndirməmək Aydın müfəq Və belə nəticədən nə oldu, hədis əhlindən uzaqlaşdılar Və hədis əhli də bilirsiniz, əlməsinə olacaq adı Hədis əhli yalnız ki, üzə Süfyanus soru buyurur. Əgər mələklər səmanın qoruculayıqsa, hədis əhli dünyanın yerizdən qoruculayıqdır Yəni, elmin Və əmçinin Peyyambar bir tayfa olacaq, qıyamətədən qalacaq Olay, heç kezlərə də verir bilməsiniz İmam Əhməddən soruşdular ki, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Əməm Əhməd Kimdir bula? Dedir ki, əgər hədis əhli döyüsün, kimdir, onları bilməm daha. Əgər onlar hədis əhli deyilsə, da onlar nabim məlkindir. On yana, ən salamat, yəni vəzifəsələrdə ən salamat çıxan, bax mənə, onları vəzifəsələyib hədis lakin hədisdən uzaqlaşmaq. Hədisdən uzaqlaşmaq, Qurandan, əhkəmlarından uzaqlaşmaq görürsən, gətir çıxadır vəzifəsələrə və s. O şeyx sonra davam edir buna. Ə, vəsvəsələri, necə başqalarını və vəsvəsələr eləyir İnşallah gələn dərsimizə Allah adı deyək Şəyxın Nücəz Rəxməlullah Fəkihlərə necə iblis vəsvəsələr eləyir Və sonra Şəyx Rəxməlullah Abdurrahman ibnəbi Ləyələ rivayətini gəsirir Və deyir ki bəs, bəs deyir ki 120 dənə Peyğəmbər sallallarına sahabiləyi gördüm 120 nəfəri Peyğəmbər salatına sahabələrini gördüm və onların birində sual verəndə göndərir o birisini yana ki, o cavabı versin, qoy o versin Tək ki, bunlar bizə kimi dövdü də yəni bizə bir dənə verəndə 50 dənəsə e bizdən soruşlanacaq Subxan Ola, yoxsan sahabələr necə edirlər Yəni birində sual verəndə göndərdə o işin yanı Deyirdi, yox istəmirdi, çünki Cavab vermək məsuliyyətdir Ola bilirdilər, ona görə Qorxurdu Allah subhanət halədan O adam ki, danışır ağzına gələni Və ya Bilmədiyi şey girişir Fitvalar verir və s. O qorxur Allahdan Ən birinci təqvasazdır İxlas yoxdur və deyir ki, sahabələrdən soruşurdun deyir biri göndərid Orsiyana, biri göndərid Orsiyana Omar Ibn-i xatda və bir dənsi sual verəndə bədədə döyüşənlər yığırdı sahabələri laf təmimdən də soruşsa yığırdı, deyirdi və belə dənsi sual var yəni bu sualın çabbi necə verək bax mənək, biri laki ehtiyat edirdi Əsul sağsanın tələbələri idi Və sonra burada Şeyx başqa rivayətlər də gətirir Deyir ki Yenə Əbdurrahman ibn-i Nabilə ilə də Deyir ki Peyğəmbər s.a.v-i 120 dənə sahabələrini gördüm Və demək olar Hamısı da ənsarlardır Yəni Mədinədə Əgər bir şey soruşanda Göndərir doğrusu qardaşın üstündə Bir səhə şey soruşanda Yəni bu onu göstərir ki Sahabələr ehtiyatlı idilə Cavab verməkdə Baxmayaraq Rəsul sahasının tələbələri idi Ona görə də Bu da bizim üçün dərsdir Bizə qədə ehtiyatlı olaq Söz deyəndə Fikirləşib Elmlən Və istinad eləməlisə elm əhlinə Alimlərə Yəni bir sual yoxdur ki əlhəmdülillə, o Ali böyük alimlərdən soruşulmasın. Artıq bütün suallar soruşulub. Fəyir dəyirləşdir, bax, böyük alimlər nə deyib, o cür çalış, cavab verir, ən salamat odur. Hətta yanmayasan, özün yandırmayasan, bu dünyada və Və burada, rəxəməkullah, ebn-i sonra Məlik ibn-i ənəsin rivayətini gətirir. Deyir ki, fitfa verməzdim. Deyir, fitfa vermədim, hətta yetmiş dənə şeyxdən icazı almayacaq. Yəni, məlikibinə ənəz deyir ki, fitfa vermədim, yəni suallara cavab vermirdim. Hətta yetmiş dənə şeyx icazı verməyəcəm. Hə, məlikibinə əməliyəcəm. Yəni, gəlir küfədən biri yanına Iraqdan İraq əhlindən biri 40-dən sualına 3-4-dən cavab verir qalınlarını deyib bilmirəm O da deyir ki bəs Mən qayıdıram axı Nə deyim kufa Yəni İraq əhlində deyim Nə deyim yani, O elə fikirləşdir İmam-alik utanar Deməz ki Ay o Deyərlə filan kəs bilmir Və Dedi ki Getdiyinə İmam-alik ki bilmirəm Gətdiyin imam-alikdir ki, bülməyəm Təbəcükarlıq, təbinlər, təbəli atbə Yərsən əxlaqı, iman, təqva Allah qorxusu Sözü deməmişdən qabaq fikirləşməy Çünki söz hələlik səndədir, içərdə Çıxdı qıtardı, sənin nəyə döldə, sənin döldü Çıxadmamısan sənəm, o sənin qulundı Çıxdı qıtardı Sən o qulusan Gör yəni sələfi necə ehtiyatlı idilər Və sonra Rəximə Allah Burada ə, Danışır necə iblis ə, Vəsvəsələni Fəkihlərə Və Vəsvəsələndən Əmir sahiblərinə yaxınlaşmaq üçün Yaltağlanmaq Məsələn fitvalar vermək Fəkihlər də çox olur gör, Görünün belə tarixdə Yəni, nədir böyük, razı olsun Görürsən, fitva deyişmək Fitva verilmək onun xeyrinə və səyirə. Bu da yəni şeytan vəsvəsələnləndir Aydın dəyəm Və həmçinin əmir sahiblərini inkar etməyə Etməməyə Bu da şeytan vəsvəsələnləndir Təbii ki, əgər Qüdürəti çatırsa, gücü çatırsa Aydınlə eğer gücü çatırsa, eğer sözü çatırsa yani əmr-i bil-məruf və nəhəyə nəmr-i bil-məkər məruf və nəhəyə nəmr-i lazımdır əşəyən, hər kəyiz gücü çatan qədər Aydınlə gücü çatan qədər və həmçinin həmçinin yani vəsvesələndən Xoşlamaq ki, ancaq ondan sorusunlar Həmçinin xoşlamaq Mübahisə eləmək Fikri məsələlərdə Başı çıxmayan məsələlərdə Həmçinin Təkəbüllü Sual verəndə təkəbüllü ilə cavab vermək Həmçinin Özünü yüksək məqamlarda görmək Özündən təəccübli olmaq Ki bu dəhşətdir Mən belə yəm Mən belə yəm Bula namısı şeytan vəsvəsələndəndir Danışma orada danışma Dərs vaxt danışma olmaz ha. Bula namısı iblisinin Və sonra şeyh rəhimullah e, Danışır necə Mövüzə elənlərə şeytan vəsvəsələ eləyir Mövüzə yəni Qavaq bunlar çox idi. Yəni məsciddə qavaq qədimdə görürsən namazdan sonra qalxardı biri. İndi az alhəlm -al -al Ərəb ölkələrində də qalxardı biri mövzə eləyərdi. Ayız adamlar, yəni mövzə, yəni söhbət edənlər. Söhbət edən. Dindən, həyatdan. Həmişə çıxırdı cəmaatı qona və dəvət elirdi canı. Yəni mövzələr idi. Yəni hadisələrdən danışırdı belə, qısalardan və s. və hekayələr və s. belə mövzələ, laizlər və e, necə İmam Əhmədin vaxtında biri qalxır, ki İmam Əhməd mənə dedi ki bəs bələ-bələ, İmam Əhmədə oturub meclistə necə dillənmədi sonra o vəzəliyəndən sonra yaxınlaşırda ki, ki bəs səni nə danışsan mən sənələ söz edim mən İmam Əhməd o dədir ki, e, Sövbətdən çıxmaq üçün deyib, sən bir dənə dünyada bir dənə sənəsən Əhməd Və bu vəzə edənlər də görürsən Uydurma zəif hədisləri çox səbəb olublar Yəni hədis rivayət, rivayətlərini də görürsən Uydurma və zəif hədisləri də çox səbəb olublar Yalmanda vəzə edənlər İndi Şeyh Rahmanlı İbncə olan Vəsvəsələrindən danşır, necə olaraq vəsvəsə verdi iblis və insan geri bu vəs-vəsələ öyrənə birinci, birinci düşməyi öyrənir, birinci daxilindəki o şeytandır, şeytan necə vəs eləyir vacib məsələdir, Allah neçə yerdir Quranda deyir ki şeytandan qorunun neçə yerdir deyir ki, şeytansın açıq aydın düşməmizdir açıq aydın qorunun onunla, ona tabulmayın ona gəlir misəlman geriyən birinci babalardan özün qorunmalıdır Allah bilir, inşallah gələn dərsində tamam gəlir